Водні стихії Вітер морем повіває і хвилі гори підіймає Рухливий у рухливому середовищі Такий девіз наутилуса, підводного корабля капітана Немо Він вельми пасує до підводного корабля й океану, в глибинах якого воно подорожувало Рух морської води дуже різноманітний Вона переміщується вертикально Горизонтально, у різних напрямах і з різною швидкістю Спокійний океан за одну хвилину може геть змінитися Повіяв вітер, і ось уже хвилі насупили його чоло Вітрове хвилювання залежить від розміру водного простору, глибини океану, швидкості вітру і часу його дії в одному напрямі Наймасивніші водні вали утворюються на великих відстанях або в штормових умовах так, ураганний вітер силою 12 балів, що проноситься протягом години найширшою частиною Тихого океану 1770 кілометрів від Панами до Малайзії, здатний здіймати хвилі заввишки 4,2 метри. За 24 години вони вивищаться на 14,1 метра і у результаті досягнуть 20,7 метра тобто висоти семиповерхового будинку. Такі хвилі стають причиною багатьох катастроф. Так, у грудні 1929 року багато лиха на Коїв 10-12-бальний шторм, який протягом чотирьох днів вирував біля берегів Європи. Першої ж доби величезна хвиля перекинула біля берегів Англії пароплав Дункан водотонажністю 2400 тонн. Потім був залитий хвилями і затонув біля берегів Голландії потужний плавучий док. У хвилях ламаншу пішли на дно два пароплави водотоннажністю 5 і 8 тисяч тонн. Чи не найбільша морська трагедія сучасності сталася 28 вересня 1994 року у водах Балтики? Тут під час шторму затонув морський пором Естонія, що виконував рейс Талін Стокгольм. Із 989 осіб, що перебували тоді на борту, загинули 95, а тіла 757 людей так і не були знайдені. Водні вали мчать зі швидкістю літака. Надзвичайно грізним явищем морської стихії є цунамі. Стверджують, що воно таке саме прадавнє, як і сам океан. Розповіді очевидців про страшні прибережні хвилі тривалий час передавалися з покоління в покоління. А приблизно 2000-2500 років тому з'явилися і письмові свідчення. Саме слово «цунамі» з'явилося значно пізніше. Воно утворене з двох японських іерогліфів, які читаються як «цу», що означає «гавань», і «намі» – «велика хвиля». Цей термін досить точно відповідає сутності явища. Механізм цунамі досить простий і подібний до утворення кіл на воді від кидання каміння. У цьому разі джерело збурення розташоване на морському дні. Хвилі дуже великої довжини до 400 км утворюються під час сильних землетрусів або вулканічних вивержень. Цікаво, що у відкритому морі висота цунамі не перевищує 3 метрів, тому кораблі, що перебувають цієї миті у відкритому океані, Практично не відчувають його потужності. Проте коли хвилі, що мчать зі швидкістю 400-800 км на годину, досягають мілководних ділянок узбережжя, їхня висота різко зростає. Біля берегів довкола епіцентру землетрусу вона може становити до 35 метрів. Вживання слова цунамі виправдане й тим, що саме японські острови дуже часто потерпають від таких хвиль. Починаючи з VII століття, в країні Сонця, що сходить, зареєстровано близько 150 цунамі, які завдали значних збитків. До найнищівніших катастроф належить цунамі Медзі Санридзу 1896 року, яке накотилося на прибережні райони острова Хонсю. Місцевим мешканцям не звикати до таких стихійних лих, тож вони змогли вистояти й цього разу. Дію внутрішніх сил землі, що породжують цунамі, можна порівняти з сильним ударом по дну пластикового таза, наповненого водою. Перед цунамі є різке зниження рівня води біля берега. Вода відходить, оголюючи дно. Вона неначе збирається з силами, щоб за деякий час кинути всю свою потужність на узбережжя. Чи знаєте ви, що перша гігантська хвиля, про яку відомо з історії – знищила місто Амнісос на Криті, близько 1400 року до нашої ери. Гігантське цунамі Такої планетарної катастрофи, яка сталася 26 грудня 2004 року, людство не знало багато десятиліть. Трагедія зачепила десятки країн і стала причиною загибелі багатьох тисяч людей. Їхнє життя забрало гігантське цунамі, яке спровокував грандіозний землетрус. Осередок підземних поштовхів розташовувався на південь від міста Молабо, провінція Ачех, Індонезія, на глибині приблизно 20 кілометрів. Унаслідок землетрусу, що тривав лише 17 хвилин, сталося зміщення океанічної плити. За лічені хвилини величезний водяний вал ринув на острови Суматра і Ява. Приблизно за 10-20 хвилин він досяг Андаманських і Нікобарських островів, а потім західних берегів Таїланду, зокрема курортного острова Пхукет. Близько двох годин знадобилося хвилі, щоб ударити по Шрі-Ланці, Бангладеш, східному узбережжю Індії та Мальдівських островах. За 6 годин водяний вал докотився до Сомалі, східне узбережжя Африки. Особливо жахливими були руйнування в районах, розташованих біля епіцентру землетрусу. Так із повітря не вдалося виявити жодних ознак життя в місті Малабо. Щоб з'ясувати долю 150 -ти тисячного населення, довелося посилати вертольотоносець ВМС Сінгапуру. Декілька островів біля західних берегів Суматри просто зникли з лиця землі, наче їх ніколи й не було. Не менш трагічною була ситуація за півтори тисячі кілометрів від Індонезії. Рибальські села на південно-східному узбережжі Індії буквально змило. Постраждали жителі трьох штатів, але найдужче найпівденнішого – Тамілнаду. Хвиля виникла після землетрусу 2004 року, перелилася в Тихий океан і дійшла до узбережжя Канади. Фактично протягом доби цунамі прокотилося через увесь світовий океан. Чи знаєте ви, що жорстоко обійшлася стихія з тайським островом Пхукет? За декілька хвилин цей райський куточок перетворився на руїни. Багатьох туристів врятувало лише те, що минулого дня вони святкували католицьке різдво і відсипалися в готелях. Неймовірність очевидного Моделювання на сучасних комп'ютерах дозволило одержати картину процесів, які є причиною утворення гігантських цунамі. Виявилось, що їх зумовлюють не лише землетруси і виверження підводних вулканів, а й космічні катастрофи планетарного масштабу, наприклад, падіння в океан астероїда або комети. Згідно з розрахунками, якщо 107-метрове космічне тіло, така маса астероїда – da який пролетить поблизу Землі 2880 року, впаде в Атлантику, тоді йде до океанічного дна і проб'є отвір діаметром 18 км. У цю діру спрямуються океанські води, що створить цунамі заввишки до 122 метрів. Коли ця водна гора рине на узбережжя, вона змете все на своєму шляху. Моделювання допомогло розібратися і в реальних подіях. Дослідження показали, що цунамі, яке накотилося на Папуа-Нову Гвінею 1998 року, стало наслідком підводного зсуву, який зійшов на відстані понад 2000 миль від місця катастрофи. Те, що зсуви можуть бути причиною грандіозних хвиль, доводить катастрофа, яка трапилася в затоці Літуія, Аляска. 9 липня 1958 року Сильний землетрус спричинив зсув на схилі гори, що височіла над затокою. Величезна маса льоду, каміння і землі, об'ємом близько 300 мільйонів кубічних метрів, рвонула з висоти 900 метрів. Упавши на північну частину затоки, вона завалила її, а потім заповзла на протилежний схил гори. Зверши з нього лісовий покрив на висоту понад 300 метрів. Зсув здійняв хвилю, яка поширювалася зі швидкістю 160 км на годину. Водяний вал спочатку виніс воду затоки, а потім захлеснув протилежний берег на висоту до 524 метрів. Це була найграндіозніша хвиля із зареєстрованих людиною. Під час катастрофи в затоці Літуя один рибальський корабель високо підняла хвиля, легко перенесла через мілину і скинула в океан. Корабель затонув але рибалки просто дивом уціліли, і за дві години їх було врятовано. Чи знаєте ви, що після катастрофи схили північних гір, звернені до затоки Літуя, оголилися? Там, де раніше ріс густий ліс, тепер стоять голі скелі. Загадки океанічного колообігу Океанічні течії – є горизонтальними переміщеннями водних мас на великій відстані. Це найважливіший чинник формування клімату. Переносячи водні маси, вони переміщають і кліматичні показники, характерні для районів, де вони раніше були. Холодні течії знижують температуру повітря і сприяють зменшенню кількості опадів. Дія теплих водних потоків зворотна. Але іноді течії приносять неприємні сюрпризи. Передусім це стосується Ель-Ніньо. Так називається найпідступніша течія на Землі, народження якої поки що залишається загадкою. Справа в тому, що зазвичай величезні маси води нагріті в екваторіальній зоні Тихого океану, переміщується вздовж екватора від берегів Південної Америки в бік Азії. Проте час від часу, з періодом від 2 до 9 років, течія повертає назад, із прямової водній маси від Азії до Америки. Цей водний потік і дістав назву Ель-Ніньо. З ним пов'язують короткочасні, але часто катастрофічні явища природи в усьому світі. Особливо яскравий характер – це мало 1997 року. Того року пожежі перетворили на попіл вологі ліси Індонезії, а потім бушували на просторах Австралії. Торнадо проносилися там, де їх ніколи не було. Так їхній атаці несподівано піддалася Каліфорнія. Торнадо з приємним ім'ям Нора досягло небувалих розмірів і промчало над Лос-Анджелесом. На челійську пустелю Атакама, яка відома незвичайною сухістю, ринули зливи. В іншому кінці земної кулі, у східній частині Нової Гвінеї, земля потріскалася від посухи. Рясна екваторіальна зелень висохла, колодязі залишилися без води. Єдине, що сьогодні може хоч трохи зменшити руйнівний ефект Ель-Ніньо – це точне передбачення його чергової появи. Чи знаєте ви, що учені не дійшли єдиної думки про виникнення Ель-Ніньо? Можливо, якоїсь миті слабшають постійні вітри – пасати, і тоді теплі поверхневі води – які накопичувалися в західній частині Тихого океану течуть назад. Підступність крижаних блукальців Мороз і сніг створюють два основні типи льодовиків покривні та гірські. До покривних належать льодовики Антарктиди, Гренландії, Шпіцбергену, Ісландії і деяких інших островів. Своєю формою вони нагадують черепаху та й рухаються вони з такою самою швидкістю черепашачою. Переміщення льоду відбувається від центру до країв. Зазвичай покривний льодовик розповзається тане в бік океану. Щоб пройти увесь шлях, його крижані частинки витрачають 15-20 тисяч років. Досягнувши берега, льодовик або звисає у вигляді козирка чи карниза або переміщується підводною материковою мілиною або шельфом. Час від часу лунає гуркіт і чується бурхливий сплеск води. Цей від крижаного масиву відламалася велика брила. При цьому утворюються айсберги. У перекладі з голландської мови – крижані гори. Їхні розміри часом порівняні з розмірами окремих справжніх гір. Могутні морські течії підхоплюють айсберги – і відносять в океан далеко від місця народження. Так починаються поневіряння відірваних крижаних гір. Основна частина айсберга перебуває під водою і для звичайного спостерігача непомітна. Ця таємна частина криє величезну небезпеку для кораблів. В історії судноплавства відомо чимало випадків зіткнення кораблів із крижаними велетнями. Але найбільша морська катастрофа пов'язана з короткою історією океанського лайнера Титанік. Він мав усі підстави вважатися гордістю британської судноплавної компанії White Star Lines, оскільки був чемпіоном за водотонажністю та розмірами довжина чверть кілометра. Проте у квітні 1912 року восьмипалубний лайнер затонув після зіткнення з айсбергом, не завершивши свого першого рейсу. «Титанік» вважався непотоплюваним. Гарантією його широко розрекламованої живучості було подвійне днище і 16 відсіків з водонепроникними перегородками. Його творці гарантували, що корабель залишиться на плаву навіть у разі повного затоплення двох відсіків. Чи знаєте ви, що незабаром після загибелі «Титаніка», щоб запобігти таким катастрофам, у Північній Атлантиці було організовано міжнародний льодовий патруль. Після війни цю роботу стали проводити із літаків. Нині за рухом айсбергів ведуть спостереження з супутників. Найчисленніші катастрофи в історії людства – потопи. Пам'ять людства зберігає перекази про безліч катастроф, пов'язаних із водою. Разом із затопленням багатьох прибережних районів постійно відбуваються періодичні наступи води на суходіл – повені. За останні тисячоліття вони є найвідомішим і найпоширенішим стихійним лихом. Іноді повені відбувалися в таких грандіозних розмірах і на таких великих просторах, що набували характеру загальнонаціонального лиха. Про окремі випадки складали легенди і перекази що переходили від покоління до покоління. Недаремно масштабні розливи народ називав потопами. Різноманітні їхні прояви породжені численними причинами. Серед найпоширеніших – весняне танення снігів, рясні літні зливи, осінні льодоходи, зимові затори льоду, прориви гребель, валів і загад, на берегах океанів і морів, а іноді й озер повені найчастіше зумовлені процесами, що відбуваються в атмосфері, наприклад, ураганами і штормовими вітрами. Багато прибережних районів опиняються в небезпечному становищі, коли зона, що утворюється над морем, зі зниженим атмосферним тиском у центрі, піднімає рівень води, і потім цей водяний пагорб починає розтікатися, утворюючи довгу хвилю. У міру наближення до берега і зменшення глибини – Її висота зростає. Розігнані вітром течії підганяють до берега великі маси води. І тоді штормові хвилі накочуються на берег і женуть на суходіл потік, який не встигає повертатися в море. Такі повені особливо спустошливі на території густонаселених районів земної кулі. Повені спричиняють особливо тяжкі наслідки у рівнинній місцевості. З таких територій ускладнений відтік води і вона може залишатися тут тривалий час. Чи знаєте ви, що тривалість повені становить від кількох годин до кількох тижнів? Це залежить від сили циклону або хвилювання, пропускної спроможності річкових русел і долин, характеру перешкод, які стримують відступ води. Річка тисячі смутків Велика Хуанхе – має найбільш непостійний і вередливий характер серед потужних водних потоків світу. Згідно з літописами, за 2500 років вона 26 разів змінювала своє русло, причому 7 разів це були значні переміщення. Їхні сліди можна знайти як по всій навколишній рівнині, так і в історії давньої країни. Упродовж тисяч років китайські історики відзначали – Щорічка то текла на північ від Шандунських гір, то на південь від них, і завжди по різних руслах. Незадовго до нашої ери її водний потік несподівано повернув на північ, північний схід, і стала річка впадати в море на схід від сучасного Пекіна. Це все одно, що Дніпро почав би впадати не в Чорне, а в Азовське море. Розповідають історики і про спустошення, заподіяне річкою, і про зусилля – яких доклали люди для усунення наслідків повеней Зазвичай повідь наставала в липні-жовтні під час сезону мусонних дощів Максимальні витрати води в річці іноді перевищували межі або мінімальні у 200 разів У такі часи Хуанхе називали горем Китаю річкою тисячі смутків річкою, що крає серце За часів середньовіччя, упродовж декількох століть Річка рухалася в південному напрямі, але раптом 1853 року вона зруйнувала навколишні греблі і сформувала нове русло на північ від Шандуна. Невблаганний і могутній водний потік пройшов майже 500-кілометровий шлях у пошуках нового русла. Шляхом він спустошив один з найбагатших і найгустонаселеніших районів Китаю. Під триметровим шаром річкових намулів опинилися багато поселень а зрошувані і залежні від річки поля півдня країни були приречені на посуху. Повені на річці Хуанхе так чітко відповідають періодам стихійних лих, що китайці стверджують, катастрофи віщували за непад панівних династій. Так правитель на ім'я Шунь, якого в міфах називали східним варваром, змушений був зректися влади на користь великого Юя, який мав славу приборкувача повеней. Чи знаєте ви, що у вересні 1887 року Хуанхе прорвала земляні греблі і затопила рівнину з тисячами населених пунктів. Під триметровою товщею мулу були поховані тисячі сіл. Близько семи мільйонів людей залишилися без притулку. Місісіпі диктує ціни Найважливіша і найбільша водна артерія Північної Америки – Місісіпі. Батьковод – Велика річка, так називали її індіанці. Розміри річки не можуть не вражати. Зі своєю головною притокою – Міссурі, Міссісіпі, накручує по Сполучених Штатах Америки понад 6 тисяч кілометрів. Через відмінності в кліматичних умовах на цій території передбачити поведінку Батьковод нелегко. Але те, що назвали Великою повінню 1993 року, Стало найбільшим лихом за останні 70 років Воно вразило штати Айова, Північна Дакота, Південна Дакота, Канзас, Небраска, Вісконсін, Іллінойс, Мінесота і Міссурі. Основною причиною шаленої стихії були рясні опади, зумовлені надзвичайними метеорологічними умовами Над територією Середнього Заходу зустрілися теплі повітряні маси з Мексиканської затоки і сухе прохолодне повітря з Канади. Утворився атмосферний фронт, що завис на два місяці над територією Північної Дакоти, Канзасу і Айови. Річки не могли вмістити величезної кількості опадів і на початку серпня почали виходити з берегів. Рівень Міссісіпі й Місурі поблизу Сент-Луіса перевищував допустимий близько 150 днів. 2008 року Міссісіпі знову вийшла з берегів і прорвала греблю. Потоки води перервали автомобільне сполучення між штатами Іллінойс і Айова. Стихія пошкодила значну кількість будівель. Фінансові збитки від повені 2008 року тільки для Айови становили понад 5 мільярдів доларів. Проте влада говорить, що збитки були б ще більшими. Якби після катастрофічної повені в цьому ж регіоні 1993 року федеральний уряд не викупив у домовласників землю в низовинах і не побудував на місці їх будинків парки та інші зони, затоплення яких відносно безпечне. Чи знаєте ви, що через затоплення сільськогосподарських угідь на сировинній біржі Чикаго різко підскочили ціни на кукурудзу та соєві боби, Зростання вартості цих кормових культур призвело до підвищення цін на худобу і птицю до найвищого рівня за 22 роки. Країна занурюється під воду Із сивої давнини повені трапляються на річках Південної Азії. Найбільш катастрофічні наслідки вони мають у Нижній Течії та Дельті Гангу і Брахмапутри. Клімат у цьому районі мусонний. Двічі на рік напрям вітру змінюється. Літній мусон панує з травня до вересня. Він несе спекотну і дуже дощову погоду. У цей час у басейні Гангу і Брахма-Путри випадає більшість із 1500-3000 мм щорічних опадів. Унаслідок цього виникають дуже високі повені, коли річки затоплюють величезні території і наполегливо рухають маси води до Бенгальської затоки. Саме на її берегах відбуваються найтрагічніші події, які спричиняє зустріч двох могутніх водних стихій річкової і морської. Так, у листопаді 1970 року тайфун неймовірної сили ринув на прибережні райони Східного Пакистану, сучасний Бангладеш. Ураганний вітер підняв океанську хвилю заввишки до 10 метрів. Цей величезний, бурхливий водяний вал зустрівся з річковими водами могутнього гангу і, здолавши їх, попрямував назад, поглинувши острови Дельти і широку смугу суходолу. Весь навколишній простір перетворився на величезний вируючий котел. Океан і річка змивали людей, тварин, будівлі, дерева. Коли вітер вщух і спливла вода, їх змінили епідемії тифу і холери. На жаль, стихійні лиха і нині не залишають багатостраждальну країну. Ситуація ускладнюється тим, що в Бангладеш найвища густота населення у світі, а під час найпотужніших катастрофічних повеней більш ніж половина її території опиняється під водою. Чи знаєте ви, що 31 жовтня 1960 року у гирлі річки Ганг біля Читагонгу спостерігалися потужні штормові нагони? Максимальна швидкість вітру досягла 200 км на годину, а рівень моря піднявся на 7 метрів. Три невеликі острови цілком опинилися під водою. Десятки тисяч людей втратили житло.